A bajnokság a Váci utcai bányász új csapatának fölényes győzelmével zárult. Tizenkét ponttal előzte meg a második helyen végzett Ferencvárost. Az idény befejeztével látszólag barátságos jellegű, de valójában nagyobb tétre menő mérkőzéssel legyőzte a magyar válogatottat is. A szövetségi kapitány azonnal lemondott, de később a saját felkérésére újból elfogadta a tisztséget. Mivel nyilvánvaló lett, hogy hazai pályán többé nem akadnak megfelelő ellenfélre, a majmok külföldi túrára indultak. Egy-egy meccsért 50 ezer dollárt is kaptak a meghívóktól. A valóta behozatal terén országos viszonylatban feljöttek a második helyre, a vegyipar mögé, messze maguk mögött hagyva az emléktárgy és a nehézipar. Ebből a majmok naponként és fejenként 25 centet kaptak. Két kókuszdió átlagos világpiaci árát. A valuta ügyek intézésére a Nemzeti Bank egy pénztárost, egy osztályvezetőt, két főosztályvezetőt és egy ellenőrt delegált a csoport mellé kísérőkén. A pénzügyi szakértők száma egyre szaporodott. Hamarosan több mint a felét tették ki a De az anyagi haszon szinte eltörpült a csapat győzelmeinek hatalmas propaganda jelentősége mellett. Kanadai telekügynökké vagy brazil autószerelőkké vedlett egykori magyar hivatalnokok és munkások, akiknek megkérgesedett szívébe már a csárdás királynő édesbús melódiái sem tudták felkelteni a nemzeti érzést, a majmok lenyűgöző győzelmei után végre megtalálták a lelki kapcsolatot régi hazájukkal. Piros-fehér-zöld könnyek gördültek végül az arcukon. Igen, ezek a magyar majmok, a mi majmaink, mondták. Nem dőlünk be többé a polgári sajtó rágalmainak. Nem lophatnak a közértesek, nem lehetnek bürokraták a tisztviselők abban az országban, amely ilyen futballcsapatot képes kiállítani. Népszerűségük itthon is felülmúlt minden megszokott mértéket. Az érdeklődés teljes hiányában sorra osztottak fel olyan patinás klubok, mint a Vasas, az MTK, a Honvéd. A Ferencváros még úgy, ahogy tartotta magát, de az ő szurkolóiknak jó része is átpártolt az új nagy csapathoz. Ha az utcán végigment valamelyik majom, a csapat jellegzetes formaduhájában, kéreg nélküli kerekórucipőbe, mely kimélte érzékeny lábujjait, széles, szabású nadrágban és rövid olaszos zakóban, fején világos szalmakalappal, pillanatok alatt körülvette a szurkolók gyűrűje, és sokáig nem szabadulhatott. Szerencsére a Bajnokcsapatok Európa kupájának elnyerése után mindegyik majmot kinevezték a bányaipar kiváló dolgozójának, mindegyikük kapott ajándékba egy-egy autót, és nem kellett többi gyalog járniuk. A csapat technikai igazgatója az öreg forgács, mint régi kereskedelmi szakember, jól tudta, a Publisityből soha sem elég, mert minden cseppje pénzben kamatozik. Mindent megtett, hogy tovább fokozza a váci utcai bányászok népszerűségét. Kezdetben beérte a hagyományos módszerekkel, fényképekkel, nyilatkozatokkal, apróbb intimitásikat közölt a játékosok magánéletéből, amiket keserves fejtöréssel saját magának kellett kitalálnia, mert a majmoknak úgy szólva nem volt magánéletük. Forgács hamarosan belátta, hogy ezek a módszerek már elavultak, Csak új ötletek segítségével maradhat meg a korszínvonalán. A Dunaparti vigadó épületét még a háborúban lebombázták. Azóta félig romokba hevert, és anyagi eszközök hiány újjáépítése továbbra is a távoli jövőbe rejtőzött volna. De forgás társadalmi munkára hívta fel a csapatok szurkolóit, és öt hét alatt rendbehozatta velük az épületet. Meg kell jegyezni, hogy ugyanezek a kézművesek előzőleg csak nyolc hónapi határidőre vállalták az egyik TS meglazult kerítés oszlopának kiavítását. Igaz, ebben a munkában lelkesítették őket a győzedelmes lila-narancs az új színházat természetesen a Váci utcai bányász gála estjével nyitották meg. A műsorban világkérű művészeken kívül felléptek a csapat tagjai is, a varázsló dobszavára bemutatták a hajrá bányász csacsacsát. A koreográfiáját maga az öreg varázsló tervezte. Pontosabban lopta egy régi dzsungeltáncból, melyet a törzsek, a megvadult vörös hangyák megbékítése céljából szoktak eljárni. A szám órák alatt népszerű lett. Azonnal beiktatta műsorába az ország valamennyi amatőrzenekara. A hanglemezgyárban abba hagyták vízi zenéjének felvételét, és helyette a hajrábányás csacsacsát préselték lemezre. Az öreg varázsló, hogy ne kelljen osztoznia a jogdíjban, inkább otthagyta a csapatot. Átment az egyik exportvállalat afrikai propaganda osztályára, és nyelv nyelvtudása révén jelentős karriert futott be. Míg a százezredik lemesse fogyott el, mikor forgács egy újabb ötlettel hozta lázba a fővárost. Egy labdarúgásért rajongó szobrászval készített egy allegórikus futbalozó majmot. Szerette volna a hősök terén kiállítani valamelyik fejedelem márvány de az illetékesek visszautasították a javaslatát. Forgács azonban nem adta fel a harcot. Mikor a Váci utcai bányász visszatért legközelebbi útjáról, a Ferihegyi repülőtér homlokzatán ott látták a szobrot. Neon betük körítésébe. Bienvenue à Budapest! Az öreg főkomornyik támadó középfezede, még ott a repülőtér erőcsarnokába félrehívta Jascsákot, megkérte, hogy szárnya rá azt a néhány percet, amíg az autóbusz kijön értük. A többi majommal ellentétben ő már elfogadhatóan beszélt magyarul, most mégiscsak nehezen találta meg a szavakat. Nagy fehér atya és mesteredző, mondta. A Travelers Club alkalmazottai mindig nagy súlyt helyeztek a vendégek tiszteletteljes megszólítására. – Attól félek, hogy nem vállalhatom tovább a kapitányi tisztséget. – Miért nem? – kérdezte Jascsák megdöbbenve. – Attól félek, hogy többé nem tudnám összetartani a csapatot. – Ön fehér atya és mesteredző, emlékszik rá, milyen nehéz volt megfékezni a fiatalok a dél-amerikai portjánkon, mikor mesztelen szerelmes nők serege vonult a szállodánk elé. Olyan bujaszavakat kiáltozva, melyeket nálunk a dzsungelben a kókuszdiófákat pirulásra készítették volna. Azt sem feledhette, hogy milyen munkába került a játékos ügynökök és reklámszakemberek ajánlatainak elutasítása. De feladatunkat megkönnyítette, hogy a portyákról hazatérve itthon visszatudtuk terelni életüket a normális maderbe. A főkovonik egy pillantást vetett forgásra, aki golyós tollakat osztogatott és fényképesztette magát a terem sarkába. Most azonban, hála forgácsúrnak, aki egyébként a leghatalmasabb törzsfönökök közé tartozik, itthon is kísértések ezre vesznek körül minket. Van-e jogunk feltételezni, nagy fehér atya és mesteredző, hogy a mi játékosaink tapasztalatlan dzsungellakó létükre ellen tudnak majd állni a kísértéseknek? mikor ezek a nálunk jóval műveltebb európai futbolistákat is lehúzzák a mélybe. Túl sötéten látja a helyzetet. Lehetséges, de attól félek, hogy azért, mert a helyzet maga is túl sötét. Tudja-e ön fehér atya és mesteredző, hogy a múlt héten Sipőc és Kongéza, jobbszárnyú tagjai átvetették magukat a kerítésen és elmentek egy egész éjszakán át tartó házi buliba. Ez okozta gyenge teljesítményüket is a portja mérkőzésein. Én le akartam beszélni őket, de hiába nevettek, És a legsúlyosabb sértéssel illettek. Diszpécsernek, ső, pénzügyi szakembernek csúfoltak. A nejrontasakból elővette a fértve őzött, hófehér csapatkapitányi karszalagot, és szemében könnyekkel jascsák felé nyújtotta. Attól félek, nagyfehér atya és mesteredző, hogy a történtekből csak ezt a következtetést vonhatom le.